Capitolul 12. Homer, Milton și Panikovski Instrucțiunile erau cât se poate de simple. 1. Cetățeanul Coreico trebuie întâlnit întâmplător pe stradă. 2. Să nu fie bătut sub niciun motiv și, în general, să nu se folosească constrângeri prin mijloace fizice. 3. Să se ia tot ce se va găsi în buzunarele cetățeanului mai sus menționat. 4. Să se raporteze de executare. Cu toate că instrucțiunile date de Marele Maestru erau cât se poate de simple și de limpezi, se iscă între Balaganov și Panikovski o discuție aprinsă. Fiii locotenentului ședeau pe o bancă verde din parcul orașului și se uitau cu interes la intrarea în Hercules. În focul gâlcevei nici nu băgau de seamă că vântul îi împroșca cu stropi de la fântână arteziană. Scuturau numai din cap, se uitau fără să priceapă nimic la cerul senin și continuau să se certe. Panikovski, care din pricina căldurii înlocuise haina groasă de pompier cu o cămașă de stambă cu guler d'Anton, avea un aer semeț. Era foarte mândru de misiunea pe care o primi. Numai furtul, spunea el. Numai jaful obiecta Balaganov, care era și el mândru de încrederea ce o arătase comandorul. Ești o stârpitură, un netrebnic," declară Panikovski, uitându-se cu dezgust la interlocutorul său. Iar dumneata un chiomp," spuse Balaganov. Acum șeful sunt eu." Cine? Eu, mie mi s-a încredințat misiunea. Dumitale? Mie, ție? Da cui, nu cumva vrei să spui că ție?" Și discuția trecu într-un domeniu care nu mai avea nimic comun cu instrucțiunile primite. Escrocii se înfierbântaseră până între atâta, încât începură să se ghiontească și să strige care mai de care. Dar tu cine ești?" Asemenea, acțiuni preced de obicei o bătălie generală, cu care prilej adversarii și aruncă șepcile pe jos, Chiamă trecători ca martor și își mânjesc obrajii cu strop de lacrimi ca bebeluși." Dar bătălia nu se dezlănsuie. Când ajunseră la momentul cel mai potrivit pentru prima palmă, Panikovski își retrase deodată mâinile și consimții să-l recunoască pe Balaganov șef ierarhic. Își adusese pe semne aminte că fusese de multe ori bătut de către persoane ce lucrau pe cont propriu și de către colective întregi și că se alesese cu contuziuni destul de dureroase. După ce preluă puterea, Balaganov se făcut dintr-o dată mai blând. De ce nu l-am jefuit?" spuse el mai puțin stăruitor. Ce mare greutate! Coreico merge seara pe stradă, e întuneric. Eu mă apropii de el din stânga, dumneata din dreapta. Eu îi dau un ghiont în șoldul stâng, dumneata în cel drept. Dobitocul se oprește și îmi spune, Mardeiașule!" Cine-i Mardeiaș?" îl întreb eu. Pe cine faci Mardeiaș?" îl întreb și dumneata și lângă din dreapta. Și atunci eu îi dau una peste Gu, nu, nu-i voie să-l batem. Tocmai asta e că nu putem să-l batem, suspină fățarnic Panikovski, nu ne dă voie șeful. Știu și eu asta. Așadar, eu îl țin de mâini, iar dumneata vezi dacă n-are îmbudunare ceva de prisos. Cum se obișnuiește în cazuri din astea, el începe să strige miliția. Și atunci eu îl, ech, al dracului, nu-l putem bate. Și la urmă plecăm acasă. Ei, ce zici de plan? Dar Panikovski evită să dea un răspuns direct. Luă din mâinile lui Balaganov bățul șoplit din acelea care se vând în stațiunile balneare și după ce desenă pe nisip o linie dreaptă spuse Uită-te aici, în primul rând ar trebui să așteptăm până seara." În al doilea rând și Panikovski trase de la capătul din dreapta al liniei în direcție verticală o perpendiculară ondulată. În al doilea rând s-ar putea ca seară el nici să nu iasă în oraș și chiar dacă iese... Panikovski uni cele două linii printr-o -a, care a care făcu ca pe nisip să apară ceva asemănător cu un triunghi și încheie. Cine știe, poate că iese să se plimbe cu un grup și atunci, ce părere ai despre asta? Balaganov se uită cu respect la triunghi. Argumentele lui Panikovski nu i se părură prea convingătoare, dar în triunghi se simțea o lipsă de perspectivă atât de reală încât Balaganov început să șovăie. Simțind acest lucru, Panikovski nu mai stătu pe gânduri și spuse pe neașteptate. Du-te la Kiev. du-te neapărat la Kiev. și atunci o să înțelegi că am dreptate." Ce-ți veni cu Chievul, mormăișura? De ce să mă duc acolo?" Du-te la Kiev și întreabă acolo ce făcea Panikovski înainte de revoluție. Întreabă, întreabă neapărat." Ce mă bați la cap, făcu un cruntat Balaganov?" Nu, te rog, întreabă, strâluia Panikovski. Du-te și întreabă." Și o să vezi că o să ți se spună că, înainte de revoluție, Panikovski era orb." Crezi că dacă n-ar fi fost revoluția, ar fi ajuns copil al locotenentului Schmidt? Eram om bogat, aveam familie și samovar nichelat pe masă. Vrei să știi din ce trăiam? Din niște ochelari albaștri și un baston. Scoase din buzunar un toc de carton cu un velici de hârtie neagră pe care scripeau palid steluțe argintii și arătă ochelari albaștri. Uite, ochelarii ăștia, spuse el oftând, m-au hrănit ani în șir. Ieșeam cu ochelarii și cu bastonul pe creștea tic și rugam pe câte un domn mai bine îmbrăcat să ajute pe un biet orb să treacă strada. Domnul mă lua la braț și mă conducea. Până să ajungem pe trotuarul celălalt, nu mai avea ceas, dacă până atunci avea sau nu mai avea portofel. Pe vremea aia, unii purtau cu ei portofele. Și de ce te-ai lăsat de afacerea asta?" întrebă Balaganov interesat. Revoluția, răspunse fostul orb. Înainte îi dădeam sergentului care stătea în colțul dintre creșciatic și Prorezan aia, cinci rube pe lună și nimeni nu se atingea de mine. Sergentul avea chiar grijă ca nimeni să nu-mi facă vreun rău. Era un om tare cum se cade. Îl chema Semion Vasilievici Nebaba. L-am întâlnit, nu de mult. Acum e critic muzical. Pe când astăzi, parcă mai poți să te înțelegi cu miliția, n-am văzut oameni mai ai dracului ca ăștia. Au devenit principiali. Parcă ar fi niște purtători ai civilizației. Și uite, de aceea, dragă Balaganov, am fost nevoit la bătrânețe să mă facă escroc. Dar pentru o afacere atât de importantă ca asta, am putea folosi vechii mei ochelari. E mult mai sigur decât o încercare de jaf. După cinci minute, din toaleta publică în jurul căreia erau plantate tufe de tutun și mentă, ieși un orb cu ochelari albaștri. Ținând bărbia ridicată în sus și bocănind mereu în față cu bastonul, se îndreptă spre ieșirea din grădină. În urma lui mergea Balaganov. Panikovski era de nerecunoscut. Cu pieptul bombat și punând cu grijă picioarele pe trotuar, se apropia de case bocănind cu bastonul în barele de la vitrine, dădea peste trecător și privind parcă prin ei, mergea înainte. Lucra atât de conștiincios, încât strică chiar o mică coadă ce se formase lângă un stâl cu tăblița stație de autobuz. Balaganov se minuna uitându-se la istețul orb. Panikovski se afla astfel în până când în Herculesului Hercules-ului coreico. Balaganov început să se agite. Mai întâi se apropie prea mult de locul acțiunii, apoi fugi prea departe. Și abia după acest dute vino ocupă o poziție bună ca post de observație lângă un chioșc de fructe. Nu se știe de ce simt în gură un gust scârbos de parcă ar fi sub o jumătate de oră o clanță de aramă. Dar urmărind mișcările lui Panikovski, se liniști. Balaganov văzut pe orb venind spre milionar, agățându-l cu bastonul de picioare și împingându-l cu umărul, după care schimbară pare să câteva cuvinte în urma cărora corei cu o zâmbi, luă orbul de braț și l-ajută să coboare pe caldară. Ca să pară un orb cât mai autentic, Panikovski izbea cu toată forța cu bastonul în pietrele pavajului și ridica în sus capul, parcă ar fi avut un frâu în gură. De altfel, toate acțiunile următoare ale orbului se distinseră prin atâta eleganță și precizie, încât Balaganov simți că-l umple invidia. Panikovski își ținea însoțitorul de talie. Mâna îi aluneca apoi de-a lungul șoldului stânga lui Coreico și se opri o fracțiune de secundă deasupra buzunarului de la haina de pânză a milionarului consopist. Hai, hai, șoptea Balaganov, dă-i, nu te lăsa abătrâne, acu-i acu!" dar tocmai în clipa aceea se zăriră sclipind niște geamuri, un claxon suna alarmant, pământul se cutemură și un autobuz mare, alb, abia izbuti să frâneze în mijlocul străzii. Simultan se auziră două țipete. Idiotule, nu vezi autobuzul? zbieră Panikovski care sărise din fața roții și își amenința însoțitorul cu ochelarii smulși de pe nas. Nu e orb, strigă mirat coreico, pungașule. Scena fu într-un fum albastru, autobuzul porni mai departe, și când perdeaua de benzină se risipi, Balaganov îl văzut pe Panikovski înconjurat de un mic grup de cetățeni. În jurul falsului orb începuse mișcare. Balaganov se apropie mai mult. Lui Panikovski îi flutura pe față un zâmbet strâmb. Era ciudat de nepăsător față de ceea ce se petrecea, deși o ureche îi ardea atât de tare încât ar fi putut să lumineze perfect o cameră obscură și să servească admirabil cu rubiniul ei la developarea unor clișee. Croindu-și drum printre cetățenii care dădeau fuga la locul incidentului din toate direcțiile, Balaganov se repezi la hotelul Carlsbad. Marele maestru ședea la o măsuță din bambus și scria. Panikovski mănâncă bătaie, strigă Balaganov, oprindu-se ca o statuie în ușă. Deja? întrebă nepăsător Bender. Cam prea repede. Panikovski mănâncă bătaie, repetă pe un ton disperat roșcovanul Șura. E lângă Hercules. Ce zbieri ca un urs alb pe căldură? îl întrebă Severostap. De mult îl bate, de vreo cinci minute. Păi trebuia să spui de la început. Of, ce bătrân a urit! Hai să mergem să privim. O să-mi povestești pe drum ce s-a întâmplat. Când marele maestru ajunse la fața locului, Coreico nu mai era acolo, dar în jurul lui Panikovski fremăta o mulțime întreagă care împânzise strada. Automobilele claxonau nerăbdător, oprite în fața masei de oameni. De la ferestrele unui dispensar, câteva surori în albe priveau spectacolul. Câinii alergau cu cozile ridicate ca niște baionete. Fântâna arteziană din grădina orașului nu-și mai arunca snopii de apă în sus. După ce oftă hotărât, Bender se băgă în mulțime. – Pardon, spunea el, pardon, vă rog, vă rog să mă iertați, madame, nu cumva dumneavoastră ați pierdut la colț un tichet de marmeladă? Dați fuga repede acolo, îl mai găsiți. – Ei, cetățeni, lăsați să treacă experții. – Nu auzmă, mă, lasă-ne să trecem. Folosind astfel politica biciului și a zăhărerului, Ostap se strecură până în centru, unde Panikovski îndura patimile. Acum se puteau efectua și la lumina celelalte urechi a violatorului de convenții diferite lucrări fotografice. Când îl văzu pe comandor, Panikovski plecă capul în jos cu o mutră amărâtă. Ăsta e?" întrebă pe un ton aspru Ostap dându-i lui Panikovski un ghiont în spate. Ăsta confirmară bucuroși numeroși iubitori de adevăr. L-am văzut cu ochii noștri." Ostap cerut cetățenilor să facă liniște, scoase din buzunar un carnețel și după ce mai aruncă o privire lui Panikovski zise poruncitor «Rog pe martor să-și declare numele și adresa. Cine vrea să fie martor?» S-ar putea crede că cetățenii care dăduseră dovadă de atâta zel la prinderea lui Panikovski se vor grăbi să lovească imediat în infractor cu depozițiile lor. De fapt însă, când auziră cuvântul martor, toți iubitorii de adevăr făcură niște mutre plictisite, începură să schimbe locurile și să bată în retragere. În mulțime se produseră goluri și poteci. Gloata se destrăma văzând cu ochii. Ei, unde sunt martorii? Repetă Ostap. Începu panica. Făcându-și loc cu coatele, martorii o ștergeau care încotro și, într-un minut, strada își recăpătă aspectul normal. Automobilele se puseră în mers, ferestrele dispensarului se închiseră, câinii începură să măsoare atent cu privirea trunchiurile copacilor, iar în grădina orașului din fântâna arteziană ni din nou un evantai de apă, făsăind ca apa minerală. După ce se încredință că strada e măturată de lume și că Panikovski nu mai e amenințat de niciun pericol, marele maestru se repezi la el furios. Bătrân, neputincios, nebun fără geniu, poftim s-a găsit încă un mare orb, Panikovski. Homer, Milton și Manikovski. Frumoasă societate. Și Balaganov, marinar de pe un vas în naufragiu Panikovski mănâncă bătaie, Panikovski mănâncă bătaie. Și el, hai să mergem în grădina publică, vă aranjez eu acolo, lângă havuz, o scenă. Când ajunseră acolo, Balaganov dădu imediat toată vina pe Panikovski. Orbul, care se făcuse de râs, invocă drept scuză nervii zdruncinați de atâția ani de peregrinări și, printre altele, declară că toată vina e a lui Balaganov, care, după cum se știe, este un șnapan și un om de nimica. Frații începură pe dată să se ghiontească unul pe celălalt. Se auziră și exclamațiile obișnuite. Dar tu cine ești? Din ochii lui Panikovski țâșni o lacrimă mare, care prevestea o încăierare generală, dar marele maestru strigă brec și despărția adversarii exact ca arbitrul pe ring. De box o, o să vă ocupați în zilele libere, ostiel. Minunată pereche! Balaganov categorie cocoș, Panikovski categorie găină fiarță, Da, domnilor campioni! Văd că din voi o să iasă ceva când o face sită de matase din coadă de câine. Și vă previn că o să se termine prost. Vă voi concedia cu atât mai mult, cu cât nu reprezentați nicio valoare socială. Uitând de ceartă, Panikovski și Balaganov începură să se jure și să-l asigure pe ostap că până seara vor face neapărat o percheziție lui Coreico. Bender se mulțumea să zâmbească ironic. O să vezi, făcea pe grozavul Balaganov, atac în plină stradă, noaptea, pe întuneric așa e, Mihail Samuelevici. Pe cuvânt de onoare, îl susținu Panikovski. Eu și cu șura, să n-ai nicio grijă. Ai de-a face doar cu Panikovski. Asta mă și indispune, zise Bender. Deși, mă rog, cum ați zis, sub vărul nopții întunecate, să vă vedem. În tot cazul, ideea este cam anemică și probabil că și executarea o să fie ca vai de lume. După câteva ore de staționare pe stradă, se adunară în sfârșit toate elementele necesare. Noaptea, întunericul și pacientul în persoană care ieșise cu o fată din casa bătrânului rebusist. Fata nu fusese prevăzută în plan. Frații se mulțumiră deocamdată să urmărească perechea care pornise la plimbare spre malul mării. O frântură de lună strălucitoare sta spânzurată jos deasupra malului care se răcea. Pe stânci ședeau îmbrățișate parcă pe vecie perechi negre ca de bazalt. Marea glăsuia murmurând despre dragostea până la mormânt, despre fericirea eternă, despre suferințele inimii și despre tot felul de alte asemenea mărunțișuri inactuale. Stelele vorbeau între ele, folosind alfabetul morse, aprinzându-se și stingându-se. Tunelul de lumină al unui far lega țărmurile golfului. Când dispăru, se mai văzut mult timp în locul lui o coloană neagră. Am obosit, se văita Panikovski, târându-se prin râpe după Alexandru Ivanovici și pasiunea lui. M-au ajuns bătrânețele. Mi-e greu." Se împiedica de vizuinile popândăilor și cădea apucându-se cu mâinile de turte uscate de baligă de vacă. Ar fi vrut să se ducă la Han, la gospodarul Koslevici, cu care era atât de plăcut să bei un pahar de ceai și să sporovoiești despre câte și mai câte. Dar chiar în clipa când Panikovski hotărâse cu toată energia să plece acasă, propunându-i lui Balaganov să ducă singur treaba la bun sfârșit, din fața lor se auzi Ce cald e!" Dumneata, nu te scalți noaptea, Alexandre Ivanovici. Atunci așteaptă-mă aici. Mă cufund numai odată în apă și viu. Se auzi zgomotul făcut de pietricelele care se rostogoleau spre mare. Rochea albă dispăru și corei rămase singur. Mai repede, șopti Balaganov, trăgându de mână pe Panikovski. Prin urmare, eu mă apropii de el dinspre stânga, dumneata, dinspre dreapta, dar mai repede. Eu din stânga, spuse fricos violatorul convenției. Bine, bine, dumneata, din stânga. Eu îl împung în șoldul stâng, nu, în cel drept, iar dumneata îl înghesui din stânga. De ce din stânga? Of, națiu, ei bine, fie din dreapta. El spune, mardeiașule, dumneata, întreb, pe cine faci mardeiaș? Nu, dumneata, întreb, nu eu. Bine, lasă că-i povestesc eu lui Bender. Deocamdată, hai. Prin urmare, dumneata, din stânga? Și vitejii fii ai locotenentului se apropiară cu teribilă spaimă în suflet de Alexandre Ivanovici. Planul fu nerespectat chiar din capul locului. În loc să se apropie dinspre dreapta și să-l îngheontească pe milionar în șoldul drept, potrivit celor stabilite, Balaganov bătu pasul în loc și deodată spuse N-aveți cumva un chibriț să Nu fumez, răspunse rece Coreico. Așa a făcut prostește șura uitându-se la Panikovski. Dar nu știți cât e ceasul? Trebuie să fie în jurul lui 12. 12, repetă Balaganov. Hm, Abar n-aveam. Caldă seară, intervenim ieros Panikovski. Urma o pauză, în răstimpul căreia greierii făcură o gălăgie de taraf. Luna a ieșit din nori și la lumina ei se puteau vedea umerilațiai lui Alexandru Ivanovici. Panikovski nu mai putu să suporte încordarea și, trecând în spatele lui Coreico, țipă cu un glas pițigăiat. Mâinile sus. Ce? întrebă uimit Coreico. Mâinile sus, repetă Panikovski cu un glas stins dintr-o dată. Dar în aceeași clipă primi o scurtă lovitură, foarte dureroasă în număr și căzu la pământ. Când se ridică în picioare, Coreico se bătea cu Balaganov. Ambii răsuflau greu, de parcă ar fi cărat un pian. Din mare se auzea un râs de rusalcă și plescăituri. De ce mă bați?" țipa Balaganov. Doar nu te-am întrebat de cât e ceasul." O să-ți arăt eu cât e ceasul." Și era Coreico punând în lovituri ura de veacuri a bogătașului împotriva jefuitorului. Panicovski se apropie în patru labe de locul bătăliei și băgă deodată ambele mâini în buzunarele consopistului de la Hercules. Coreico îi trase una cu piciorul, dar era prea târziu. Cutia de tablă de țigări caucaz se mutase din buzunarul stâng al posesorului ei în mâna lui Panicovski. Din celălalt buzunar îi căzură pe jos tot felul de hârtiuțe și carnete de membru. Să fugim, strigă Panicovski de undeva din întuneric. Ultima lovitură Balaganov nu o primi în față, ci în spinare. Câteva clipe după asta, Alexandru Ivanovici, speriat și cu hainele boțite, văzut două siluete albastre scăldate în lumina lunii, care fugeau pe faleză spre oraș. Zosia se întoarse răcorită și mirosind a iod. Îl găsi pe Alexandru Ivanovici îndeletnicindu-se cu o treabă ciudată. Ședea în genunchi și, aprinzând cu degetele tremurătoare un chibrit după altul, culegea de pe jos din iarbă tot felul de hârtiuțe. Înainte ca Zosia apuce să apuce să-l întrebe ce s-a întâmplat, el găsi chitanța de depunere a valijoarei la magazia de bagaje de mână, unde aceasta se afla așezată între un coș cu trestie plin de cireș și un pled prins cu curele de păslă. Mi-au scăpat întâmplător pe jos, spuse el cu un zâmbet forțat și ascunzând cu grijă chitanța. De cutia cu țigări caucaz, cu cele zece mii de ruble pe care nu apucase să le pună în valiză, își aduse aminte abia când reveni în oraș. În timp ce pe malul mării se desfășura lupta titanică Balaganov-Coreico, Ostap Bender opină că șederea la hotel sub ochii tuturor depășește cadrul afacerii plănuite și îi dă un caracter oficial cu totul inutil. Citind în ziarul de seară din Cernomorsk anunțul Înc, cam, spl, cât, conf, ved, ma, u, int, celib, sing”. Și înțelegând cât a aceasta înseamnă închiriez cameră splendidă cu tot confortul și vedere la mare unui intelectual celibatar singur, Ostap își zise, După cât mi se pare, sunt acum celibatar. Nu de mult oficiul stării civile din Stargorod mi-a trimis o înștiințare că a mea căsătorie cu cetățeanca Agrița Țueva a fost desăcută la cererea ei și că pot să-mi reiau numele dinainte de căsătorie de Ostap Bender. Ce să-i faci, va trebui să duc o viață de holtei. Sunt celibatar, singur și intelectual. Camera va fi fără discuție a mea. Zicând acestea, marele maestru își puse pantalonii de pânză albi, răcoroși, și se duse la adresa indicată în anunț.